Capitolul 19 Dimineața sosi cu niște schimbări profunde în felul meu de a privi viața și mi-o prezenta atât de luminoasă, de parcă nici nu mai semăna cu cea pe care o știam. Ceea ce mă apăsa mai mult era gândul că nu mai aveam decât șase zile până în ziua plecării. Mi-era teamă că între timp poate se va întâmpla ceva la Londra, iar la sosirea mea acolo totul va fi schimbat, fie dus pe apa sâmbetei. Joe și Bidi au dat o vadă de mare înțelegere și prietenie când le pomeneam de apropiata despărțire, dar nu pomeneau nimic despre ea până nu aduceam eu vorba. După micul dejun, Joe a adus contractul meu din dulapul din salonaș și l-am pus amândoi pe foc. Simțeam că devenisem liber. În această stare de spirit nouă, m-am dus cu Joe la biserică. A trecut prin cap că dacă pastorul ar fi știut toată povestea, poate n-ar mai fi citit pasajul cu bogătașii și împărăția cerurilor. Am mâncat devreme, iar după amiază am plecat să fac o plimbare de unul singur. Doream să mai ai străbat odată ținutul mlaștinilor. Când am trecut pe lângă biserică, m-a cuprins, ca și dimineața, în timpul slujbei, o milă nespusă pentru bietele ființe sortite să vină aici duminică de duminică toată viața ca apoi să odihnească neștiute în morminte joase, acoperite cu iarbă. Mi-am luat promisiunea față de mine însumi ca într-una din zile să fac ceva pentru ei. Chiar mi-am făcut un plan în mare cum să ofer fiecărui sătean o masă compusă din friptură și budincă, o halbă de bere și câte o găleată de bunăvoință. Dacă până atunci gândul la legătura pe care o avusesem cu fugarul și șchiopătând prin morminte mă făcea întotdeauna să mă rușinez, în duminica aceea, vă puteți închipui ce simțeam și ce gândeam despre nefericitul în zdrențe, zgribulit și târându-și fierul de picior și numărul de zeghe. Singura alinare era că toate acestea se petrecuseră de mult, că fără îndoială omul fusese dus departe de tot, că pentru mine era ca și mort și că, la urma urmelor, chiar putea să fi murit între timp. Aveam să mă eliberez pentru totdeauna de pământul umed și lăsat, de șanțuri și stăvilare. Pusesem capăt priveliștilor cu cirezi care pășunau, deși în ziua aceea parcă mi se păreau mai respectoase, în felul în care își întorceau capetele alene și se holbau la posesorul unei asemenea mari speranțe. Rămas bun cunoștințelor monotone ale copilăriei, de acum înainte eram sortit măreției Londrei, nu muncii de fierar și nici vouă, M-am îndreptat triumfător spre Battery și m-am întins pe iarbă. Am început să mă gândesc dacă domnișoara Heavisham intenționa să mă pregătească pentru Estela și cu gândul ăsta m-a adormit. Când m-am trezit, nu mică mi-a fost mirarea când l-am văzut pe Joe lângă mine, trăgând din pipă. În clipa în care am deschis ochii, Joe m-a salutat cu un zâmbet vesel și mi-a spus Fiindcă e ultima oară, Pip, m-am gândit să vin după tine." Foarte bine ai făcut, Joe. Mulțumesc, Pip." Poți să fii sigur, dragul meu, Joe, am continuat eu, după ce ne-am strâns mâinile, că nu o să te uit niciodată." Nu, nu, Pip," spuse Joe cu o voce liniștită, eu nu sunt sigur." Da, amice, Dumnezeu să te ajute, nu-ți trebuie mult ca să fii sigur de asta." Dar mi-a luat ceva timp până m-am gândit bine. Parcă schimbarea a sosit cam pe nepusă masă, ce zici?" Nu știu de ce nu eram prea încântat că Joe era atât de sigur de mine." Mi-ar fi plăcut să-l văd tulburat sau să-l aud spunând meritai, pip sau ceva de genul ăsta. De aceea nu i-am răspuns nimic la prima remarcă. La a doua am comentat că, într-adevăr, totul se petrecuse pe neașteptată, dar îmi dorisem întotdeauna să fiu un gentleman și că mă gândisem de multe ori ce aș face dacă acest lucru s-ar întâmpla cu adevărat. Chiar te-ai gândit, întrebă Joe, mare minune. Vezi, Joe, am spus eu, e păcat că n-ai învățat prea multe când făceam noi lecții pe aici, nu? Păi, știu și eu, a făcut Joe, sunt cam tare de cap, mă pricep doar la munca mea. Dar păcatul e că mereu am fost greu de cap și păcatul e la fel de mare și azi ca așa cu 12 pe luni, mă înțelegi? De fapt, intenția mea fusese să-i spun că atunci... Când aș fi fost un om înstărit și aș fi putut face ceva pentru el, ar fi fost mult mai plăcut să fie pregătit pentru o eventuală îmbunătățire a soartei. Joe însă n-avea nici cea mai vagă idee de ce-mi trecea mie prin cap, așa că m-am gândit că mai bine o să stau de vorbă cu Biddy în chestiunea asta. După ce am ajuns acasă și am băut ceaiul, am luat-o pe Bidi deoparte și ne-am dus în grădinița de lângă uliță, ca să-i ridic moralul. I-am reamintit că nu o voi uita niciodată după care i-am spus că vreau să-i cer ceva. Uite ce e, Biddy, am să te rog să nu pierzi niciun prilej să-l ajuți în continuare pe Joe. Cum adică să-l ajut în continuare, întrebă Bidi, fără să mă scape din ochi. Vezi tu, Joe e un om cum se cade. De fapt, cred că e cel mai cum se cade om din lume, dar în unele privințe e cam înapoiat. Uite, să zicem învățătura și felul în care se poartă. Am privit tot timpul cât i-am vorbit, iar ea a deschis ochii mari. Totuși, nu s-a uitat deloc la mine. Aha, felul în care se poartă. Deci, felul în care se poartă nu prea merge? întrebă Bidi, rupând o frunză dintr-un arbuz de coacăze. Bidi, dragă, pentru aici se poartă foarte bine. A, deci pentru aici, îmi tăia vorba, cercetând de aproape frunza din mână. Ascultă-mă până la capăt. Dacă ar fi să-l duc pe Joe într-o societate mai aleasă, așa cum nădășduiesc că o să reușesc când voi avea dare de mână. Cei din societatea aceea nu o să-l prețuiască așa cum merită. Și crezi că el nu știa asta? Întrebă Bidi. Întrebarea era atât de provocatoare, pentru că nu-mi trecuse niciodată prin minte, încât i-am răspuns foarte E Adică ce vrei să spui, Bidi? Bidi strivise frunza între degete. De atunci mirosul tufișurilor de coacă mi-a amintit mereu de seara petrecută în grădinița de lângă uliță și mi-a răspuns. Te-ai gândit vreodată că s-ar putea ca Joe să fie un om mândru? Mândru? Am subliniat eu cuvântul plin de dispreț. A, mândria e de mai multe feluri, spuse Bidi, uitându-se drept în ochii mei și clătinând din cap. Nu toate sunt la fel. Și de ce te-ai oprit? Am întrebat eu. Nu toate sunt la fel, repetă Bidi. S-ar putea ca Joe să fie prea mândru pentru a îngădui cuiva să-l ia din locul pe care îl ocupă și pe care e în stare să-l ocupe cum trebuie, cu toată cinstea. După mine e un om foarte mândru, deși poate crezi că sunt cam îndrăzneață că spun astfel de lucruri, pentru că tu probabil îl cunoști mult mai bine decât mine. Uite ce e Bidi, i-am spus eu, să știi că îmi pare rău de ce ai spus. Nu m-am așteptat. Ești invidioasă, Bidi, și îmi porți pică. Nu-ți convine că mi-a norocul și nu te rabdă inima să nu mi-o arăți. Dacă te rabdă pe tine inima să gândești așa, răspunse Bidi, n-ai decât, n-ai decât să spui asta nu odată ci de câte ori vrei tu, dacă așa te rabdă inima. Cred că pe tine te rabdă inima să te porți așa, Bidi, am adăugat eu semeț cu un ton de superioritate și încărcat de reproș. Nu da vina pe mine! Îmi pare rău că văd lucrul ăsta la tine! E o parte urâtă a firii omenești! Am avut într-adevăr de gând ca după plecarea mea să te rog să nu pierzi nicio ocazie ca să-l schimbi în bine pe dragul de Joe. Dar după ce am vorbit acum, nu te mai rog nimic!" Mă doare sufletul să descoper așa ceva la tine, Bidi, am repetat eu. E, e o parte urâtă a firii omenești. Fie că-mi dai sau nu dreptate, mea, a răspuns Biata Bidi. Să nu te îndoiești că întotdeauna voi încerca să fac tot ceea ce-mi stă în putință. Și indiferent ce crezi tu despre mine, eu una o să mă gândesc mereu la tine la fel. Și totuși, un gentleman n-ar trebui să fie nedrept, spuse Bidi, întorcând capul. Am repetat cu căldură în glas că invidia e o parte urâtă a firii omenești. Lăsând-o deoparte pe Bidi. de atunci am avut de multe ori ocazia să-mi dau seama că nu mă înșelasem. Am plecat de lângă ea, pe potecă, iar Bidia a intrat în casă. Am ieșit pe poarta grădinii și m-am plimbat abătut până la masa de seară. Și din nou mi s-a părut foarte trist și ciudat și aceasta a doua noapte din soarta care se arăta plină de promisiuni mă găsea la fel de singuratic și nemulțumit ca și prima. Dimineața însă îmi lumină din nou perspectiva asupra lumii, așa că mi-am întins mărinimia, cuprinzând-o și pe Bidi. N-am mai abordat acel subiect. M-am îmbrăcat în hainele cele mai bune și când mi-am imaginat că voi găsi prăvăliile deschise, am plecat în oraș cu gândul să mă duc la domnul Trab, croitorul. L-am găsit stând la masă încă măruța din spatele prăvăliei. N-a catadixit să vină să mă servească, ci m-a poftit la el acolo. Ei, făcu domnul treabă, ca și cum ar fi spus. Bună măi, băiete! Ce mai faci? Și cu ce pot să fiu de folos? Își tăia la caldă în trei feliuțe, extrem de subțiri. Le ungea cu unt și le punea una peste alta. Era un holtei tomnatic, dar prosper. Fereastra camerei dădea într-o grădiniță cu pomi roditori, la fel de prosperi, iar lângă șemineu era zidită, în perete, o prosperă casă de bani. Și n-aveam nici cea mai mică îndoială, că o mulțime de săculeți prosperi erau și ei depozitați acolo. Domnule Treab, am început eu, trebuie să vă spun ceva destul de neplăcut, fiindcă poate sună aleu de Roșenie, dar am intrat în posesia unei averi considerabile. Drumul Trab se schimbă la față, uită să mai ungă feliile, se ridică de pe marginea patului și șterse degetele pe fața de masă. Doamne iartă-mă! exclamă el. Plec la tutorele meu din Londra, am continuat eu, scoțând ca din întâmplare câteva guine din buzunar și cercetându-le. Aș avea nevoie de un rând de haine elegante pentru drum. Doresc să plătesc cu bani gheață. Am adăugat eu cu gândul că altfel s-ar fi putut să se prefacă, doar că mi le face. Dragă domnule," spuse domnul Treb, înclinându-se până la pământ plin de respect și deschizându-și larg brațele, își lua libertatea de-a atinge vârful coatelor. Vă rog să nu mă jigniți pomenind de această chestiune. Aș putea îndrăzni să vă felicit. Vreți să-mi faceți onoarea, să poftiți împrăvălie?" Calfa domnului Treb era cel mai obraznic băiat din tot ținutul. Când intram în prăvălie, tocmai mătura și, ca să-și mai îndulcească munca, dădu cu mătura și peste pantofii mei. Tot mai mătura când am reapărut însoțit de domnul Treb. De fapt, lovea cu mătura prin toate colțurile și în toate obstacolele ca să dovedească, cel puțin așa mi s-a părut mie, că nu este inferior niciunui fierar din lume, viu sau mort. Ia mai termină," spuse domnul Treb foarte aspru, sau îți crăb capul." Fiți amabil și luați loc, domnule." Avem aici," spuse domnul Treb, luni raftul în sul, desfășurându-l pe teșghia cu o mișcare unduioasă, gata să bage mâna sub țesătură ca să-i pună în evidență luciul. O stofă foarte fină. o recomand pentru ceea ce vă trebuie dumneavoastră, pentru că, într-adevăr, este deosebită, dar trebuie să mai vedeți și altele." Măi, iată numărul 4! se adresase băiatului cu o privire înfricoșătoare, presimțind pericolul ca derbedeul să dea mătura peste mine sau să facă cine știe ce alt gest familiar. Domnul Treb nu l-a slăbit din ochi pe băiat câtă vreme acesta a așezat numărul patru pe teșgia și s-a îndepărtat la o distanță care mi oferea siguranță. După aceea i-a poruncit să aducă numărul 5 și numărul opt. Și să nu l faci vreo năzbâtie pe aici, ticălosule, spuse domnul Treb. Ca ai să te căiești toată viața ta. După aceea, domnul Treb s-a plecat asupra numărului 4 și, cu un fel de mărturisire respectuoasă, mi l-a recomandat ca pe un material ușor, de vară, foarte la modă în înalta societate și printre nobilii de țară. Un material care îi va aduce întotdeauna o satisfacție plină de mândrie la gândul că-l va purta un concetățean de vază, dacă era îngăduit să mă numească concetățean. Aduce odată numărul 5 și 8, puși la ești, îi se adresă domnul Treab băiatului. Sau vrei să te arunc afară din prăvălie și să le aduc chiar eu? Am ales materialul pentru un rând de haine cu ajutorul domnului Treb, după care m-am renapoiat în cămăruță ca să-mi ia măsurile, fiindcă deși avea măsurile mele pe care fusese mulțumit să le folosească până atunci, totuși îmi spuse în chip de scuză că măsurile acelea nu mai merg în împrejurările date. Nu, domnule, nu mai merg deloc. Așa că în cămăruță, domnul Treab mă măsură și făcut diferite calcule, ca și cum eu aș fi fost o moșie, iar el cel mai priceput meșter la măsurătorile de teren. Își dădu atâta osteneală, încât aveam sentimentul că nici cel mai reușit rând de haine nu l putea răsplăti. După ce în sfârșit termină și n am înțeles să trimită costumul la domnul Pambălciuc, mart seara, îmi spuse cu mâna pe clanță. Știu, domnule, că nu este uzanța să ceri unui domn din Londra să sprijine activitatea locală, dar dacă ați trece din când în când pe aici, în calitate de orășan, m-aș simți foarte onorat." Bună ziua, domnule, vă sunt foarte îndatorat." Ușa!" Ultimul cuvânt fusese azvârlit către băiat, care n-a pricepu nimic din ceea ce spusese stăpânul lui. Dar l-am văzut rămânând cu gura căscată, când stăpânul lui mă petrecu, frecându-și cu umilință mâinile și pot să spun cu toată tăria că prima mea experiență despre puterea copleșitoare a banului a lovit-o din plin pe calfa lui Tramp. După această întâmplare de neuitat, m-am dus la pălărier, apoi la cizmar, la negustorul de ciorapi. Mă simțeam precum câinele lui Mother Hubbard. Notă Referire la o poezie pentru copii în care Mother Hubbard merge la toți acești meseriași pentru a comanda articole de îmbrăcăminte pentru câinele ei, care avea nevoie să apeleze la serviciile atâtor meseriași. Am intrat și la biroul pentru diligențe și mi-am oprit un loc pentru sâmbătă dimineață la ora șapte. N-a fost nevoie să spun peste tot că eram posesorul unei averi măricele, dar de câte ori spuneam așa ceva, urmarea era că respectivul negustor își muta atenția de pe strada principală, către mine. După ce am comandat tot ce am avut nevoie, am pornit spre casa domnului Pambălciuc. Când m-am apropiat de locul unde își desfășura afacerile, l-am zărit în ușă. M-a aștepta cu înfrigurare, ieși sediți de dimineață cu brișca, trecuse pe la fierărie și aflase vestea. Îmi pregătise o gustare în salonașul în care avusese loc reprezentația Barnwell și dăduse ordin vânzătorului să nu stea în cale când augusta mea persoană se afla acolo. Dragul meu prieten," spuse domnul Pumblechook luându-mă de ambele mâini când eu cu el și gustarea am rămas singuri. Îți doresc să te bucuri de norocul care a dat peste dumneata. Îl meriți din plin, din plin." Vorbele erau cele așteptate și mi s-a părut că se exprimase cu multă înțelepciune. Și când te gândești că eu am fost umila unealtă, spuse domnul Pambelciuc, după ce trase niște laude sfărăitoare la adresa mea, datorită căreia te afli aici, o răsplată cu care mă pot mândri. L-am rugat pe domnul Pambelciuc să nu uite că nu trebuia niciodată să spună sau să facă cea mai mică aluzie la toate astea. Dragul meu prieten, spuse domnul Pambelciuc, dacă îmi dai voie să-ți spun așa, am murmurat... Bineînțeles. Iar domnul Pamălciuc m-a apucat din nou de amândouă mâinile și le trase spre vesta cam lăsată pe piept, imprimându-i o tresărire afectivă. Dragul meu prieten, fi sigur că în lipsa dumitale voi îndeplini neînsemnata misiune de a păstra viu acest eveniment în mintea lui Joseph. Joseph, rostit domnul Pamălciuc solemn și plin de îndurerare. Joseph, Joseph. Își înclină capul și-l lovi ușurel cu mâna ca să exprime lipsurile lui Jozef. Dar, dragul meu prieten," spuse domnul Pambălciuc, probabil că ești flămând și răpuste de oboseală. Ia loc! Avem un pui pe care l-am adus de la mistrețul și o limbă preparată tot la mistrețul. Mai sunt și câteva mărunțișuri aduse tot de la mistrețul pe care nădăjduiesc că n-ai să le disprețuiești. Dar," spuse domnul Pambălciuc, sculându-se în picioare după ce se așezase, Oare am în fața ochilor pe acela cu care mă jucam în zilele fericite ale copilăriei lui? Și aș putea oare, oare aș putea, acest oare aș putea însemna dacă putea să-mi strângă mâna. Am consimțit, așa că mi-a strâns mâna cu căldură, după care s-a așezat din nou. Uite vinul, spuse domnul Pambălciuc, să bem în cinstea destinului norocos și să dorim ca întotdeauna să-și aleagă favoriții atât de înțelept. Și totuși, spuse domnul Pambălciuc ridicându-se din nou, nu pot să văd pe cineva în fața mea, să beau în cinste acestui cuiva, fără să nu spun din nou. Oare aș putea? Oare aș putea? I-am răspuns că ar putea, iar el mi-a strâns din nou mâna, a dat peste cap paharul, apoi l-a întors cu gura în jos. Am făcut și eu la fel. Și dacă... M-aș fi pus eu însumi cu capul în jos înainte de a începe să beau și tot nu s-ar fi dus vinul la cap mai de-a dreptul. Domnul Pambălciug mă servi cu o aripioare de pui cu ficăței. Notă, la vremea respectivă, aripa dreaptă de găină, având dedesubt ficatul ei, erau socotită o delicatesă. Și cu cea mai bună felie de limbă. Se sfârșise vremea cu, acum nu e bine de mâncat carne de porc. Și prin comparație, nu prea avea grijă de propria persoană. Ei, puicuță, puicuță, spuse domnul Pamălciuc, apostrofând găina din farfurie. Nici nu credeai tu, când erai un biet puișor, ce soartă te așteaptă. Nici prin cap nu-ți trecea ca ai să o spătezi sub acest umil acoperiș pe un... Poți să o considere o slăbiciune, dacă vrei, spuse domnul Pambălciuc, ridicându-se iar. Dar oare aș putea? Aș putea, oare? Nici nu mai era nevoie să repet că putea, așa că se execută pe loc. Nu pricep cum făcea gestul acesta atât de des, fără să se rănească cu cuțitul meu. Și sora dumitale, reluie el după ce se îndopă pentru câteva minute, sora dumitale, care a avut cinstea să te crească cu propriile mâini. E trist rău când vezi că nu mai e în stare să înțeleagă această onoare. Aș putea... am văzut că din nou avea de gând să vină către mine așa că l-am oprit. Să bem în sănătatea ei, am spus eu. A, ah, strigă domnul Pambălciuc, lăsându-se pe spătarul scaunului copleșii de admirație. Uite așa se cunoaște omul, domnule! Nu știu cine era domnule, dar fără discuție că nu de mine era vorba, iar o a treia persoană de față nu exista. Uite așa îi cunoști pe cei cu suflet mare, domnule! Mereu iertători, mereu afectoși. Pentru un om de rând, vorbele mele ar putea să pară că se repetă, spuse slugarnic domnul Pambălciuc, așezând grăbit paharul pe masă, din care nu luase nicio înghițitură și ridicându-se iar spuse, Dar aș putea, oare? După ce-mi mâna, se așeză la loc pe scaun și băun sănătatea surorii mele. Să nu fim orbi, spuse, față de cusururile din firea ei, dar să sperăm că făcea totul cu bune intenții. Începui să bag de seamă că se îmbujora la față, că despre mine parcă aveam tot chipul cufundat în vin usturător. I-am spus domnului Pambalciuc că aș fi dorit ca hainele cele noi să fie aduse la el acasă, iar el se arătă încântat de această cinste. I-am explicat că nu doream să ies în evidență când treceam prin sat, iar el mă ridică în slava cerului. Nimeni în afară de el mi se destăinui el nu era demn de încrederea mea și, într-un cuvânt, ar putea oare... Apoi mă întrebă afectuos dacă îmi aminteam de jocul nostru, de adunatul și cum ne-am dus împreună să încheiem contractul de ucenicie și, în general, dacă îmi mai aminteam că el fusese întotdeauna preferatul meu și prietenul meu special și dacă aș fi băut de zece ori mai multe pahare cu vin decât băusem și tot aș fi știut că niciodată nu existaseră între noi asemenea legături și, în adâncul sufletului, mi-ar fi fost silă de acest gând. Cu toate astea, mi-amintesc că mă încerca sentimentul, că mă înșelase mamarnic asupra lui și că, de fapt, era un om cum se cade, practic și bun la suflet. Treptat căpăta atâta încredere în mine, încât ajunse să-mi ceară sfaturi cu privire la afacerile lui... Aminti, printre altele, că ar putea să creeze o mare asociație, un monopol al grânelor și al comerțului cu semințe, chiar în magazinul lui, bineînțeles dacă, iar da, extindere. Ceva ce nu se mai văzuse până acum pe acolo sau prin împrejurimi. Singurul lucru care stătea în calea realizării unei averi fabuloase era lipsa de mai mult capital. Acestea erau cele trei cuvinte. Mai mult capital. Lui Pambălciuc... Îi se părea că dacă acest capital ar intra în afacere printr-un alt partener, domnule, care n-ar avea altceva de făcut decât să vină la magazin, fie el, fie reprezentantul lui, ori de câte ori dorea să cerceteze registrele și să-și înfunde în buzunare de două ori pe an beneficiul, adică 50% din câștigul total, îi se părea așadar că acesta ar fi un prilej minunat pentru un tânăr cu pricepere și cu avere, un tânăr care ar merita atenția domnului Pambălciuc. Dar eu ce părere aveam?" Punea mare preț pe părerea mea. I-am expus părerea mea." Ai puțină răbdare." I se păru o idee atât de uluitoare, de limpede și de neobișnuită, încât nu mă mai întrebă dacă ar putea să-mi strângă mâna, ci spuse că trebuie neapărat să-mi o strângă, lucru pe care îl și făcu. Am terminat tot vinul, iar domnul Pambălciu când tot promitea că va avea grijă ca Joe să fie la înălțime, habar n-aveam ce fel de înălțime, și că va face câte multe servicii, habar n-aveam ce fel de servicii. Mi a dus asemenea la cunoștință pentru prima oară în viața mea, după ce tăinuise acest lucru extraordinar de bine, că susținuse întotdeauna. Băiatul ăsta nu-i unul de rând și fiți atenți, nici viitorul lui nu-i unul de rând, îmi spuse cu un zâmbet umbrit de o lacrimă, că e ciudat să spună toate astea acum și eu i-am spus același lucru. În cele din urmă am ieșit la aer, având o vagă impresie că soarele arăta altfel decât altădată. Apoi am descoperit că ajunsesem, nu știu cum, până la barieră, fără să țin seama de drum. La barieră m-au dezmeticit strigătele domnului Pamălciuc, care se afla departe în urmă pe strada însorită și îmi făcea semne clare să mă opresc. M-am oprit, m-a ajuns din urmă cu răsuflarea tăiată. Nu, dragul meu, prieten, spuse el după ce își recăpătă suflul și se simți în stare să vorbească. Nu, atâta timp cât mai pot face ceva. N-ai să lași să treacă acest prilej fără să mă areți că ai bunăvoință. Aș putea, în calitate de vechi prieten și de om care-ți dorește numai binele, aș putea, oare? Îmi strânse mâna pentru cel puțin a suta oară și porunci foarte supărat unui tânăr căruțaș să se dea în din drum. Apoi... Mă binecuvântă și rămase pe loc, făcându-mi semn cu mâna, până ce m văzut trecut de cotitură. Am luat-o peste câmp, m-am oprit și am tras un pui de somn zdravă în sub un tufiș înainte de a porni mai departe spre casă. N-aveam multe bagaje de luat la Londra, fiindcă prea puțin din puținul pe care îl aveam era pe măsura noii mele situații. Am început însă să împachetez chiar în acea după-amiază și am împachetat de la multe lucruri, pe care știam că voi avea nevoie în dimineața următoare, cu gândul că nu aveam nicio clipă de pierdut. Așa au trecut zilele de marți, miercuri și joi. Vineri dimineața am pornit spre domnul Pambălciuc ca să mă îmbrac cu hainele noi și să mă duc la domnișoara Hevisham. Mi se dădu chiar odaia domnului Pambălciuc ca să mă îmbrac acolo. În cinstea acestui eveniment, camera fusese dotată cu prosoape curate. Fără îndoială, hainele au fost un prilej de dezamăgire. Se prea poate că, de când exista îmbrăcăminte, orice haină nouă râvnită cu ardoare a însemnat o mică dezamăgire pentru cel care trebuia să o poarte. Abia la jumătate de oră după ce mă îmbrăcasem și încercasem nenumărate poziții în fața oglinzii, mai mult decât modeste a domnului Pambălciuc, dorind nespus dar zadarnic să-mi văd picioarele, mi s-a părut în sfârșit că hainele îmi veneau bine. Cum era zi de târg într-un oraș învecinat, la o depărtare de vreo 10 mile, domnul Pambălciuc nu era acasă. Nu-i spusesem când aveam de gând să plec, așa că nu mai aveam când să ne strângem mână. Era acum nu se poate mai bine și am ieșit din casă îmbrăcat în hainele noi. Mă cuprinsese o rușine teribilă că eram nevoit să trec prin fața vânzătorului și aveam bănuiala că semănăm cu Joe în costumul lui de duminică. Am dat colorașului, orașului, apucând pe căilă turalnice ca să ajung la domnișoara Heavisham. Am tras mult timp de clopoțelul de la poartă, stingherit din pricina degetelor lungi și țepene ale mânușilor. Veni să-mi deschidă poarta Sara Pocket, care practic făcu un pas înapoi când mă văzu atât de schimbat. În același timp, chipul ei, ca o coajă de nucă, trecut de la culoarea pământie la una galben verzuie. Dumneata, spuse ea. Dumneata, Doamne, Dumnezeule, ce cauți aici? Plec la Londra, domnișoară Pochet, spuse eu, și vreau să-mi au rămas bun de la domnișoara Heavisham. Nu eram așteptat, fiindcă domnișoara Pochet mă încuie în curte și se duse să întrebe dacă am voie să intru. După un timp foarte scurt, se întoarse și mă conduse la etaj, fără să mă slăbească din ochi o clipă. Domnișoara Heavisham se plimba prin odaia cu masă de nuntă, sprijinindu-se în bastonul încovoiat. Odaia era luminată ca și o dinoară, și când ne auzi intrând, se opri și se întoarse. Se afla exact în dreptul tortului putrezit. Nu pleca Sara, spuse ea. Ei, Pip? Plec mâine la Londra, domnișoara Heavisham. Eram extrem de atent la fiecare vorbă pe care o rosteam. Și m-am gândit că nu o să vă supărați dacă vin să-mi iau rămas bun. Frumos din partea ta, Pip, spuse ea învârtind bastonul în jurul meu ca și cum... Prin vrăjitoriile ei îmi oferea o ultimă schimbare. Norocul mi-a surâs de când v-am văzut ultima oară, domnișoară Heavisham, am murmurat eu și vă sunt atât de recunoscător pentru asta. Da, da, ea uitându-se încântată la Sara, care părea stânjenită și invidioasă. L-am văzut pe domnul Jaggers. Am auzit și eu, Pip. Pleci mâine? Da, domnișoară Heavisham. Și te-a adoptat cineva bogat? Da, domnișoară Heavisham al cărui nume nu-l știi? Nu, domnișoara Heavisham. Și domnul Jaggers este administratorul a veritale? Da, domnișoara Heavisham. Îi luceau ochii în timpul acestor întrebări și răspunsuri atât de tare o bucura starea de tulburare și invidia domnișoarei Sarah Pocket. Ei bine, urmăia, ai în fața ta o carieră promițătoare. Fii băia bun, ca să o meriți. Și ascultă de sfaturile domnului Jaggers. Se uită la mine, apoi la sara al cărei chip încordat se schimonosi într-un zâmbet crud. Mergi sănătos, Pip. O să păstrezi întotdeauna numele de Pip. Știi asta? Da, domnișoara Hevișem. Cu bine, Pip. Îmi strânse mâna, m-am lăsat într-un genunchi și am sărutat-o. Nu mă gândisem niciodată la felul cum îmi voi lua rămas bun de la ea. În clipa aceea mă simțeam însămpins să fac așa. Domnișoara Hevișem o privi triumfător pe Sara cu ochii ei stranii, și așa am lăsat-o pe ursitoarea mea, cu mâinile sprijinite de bastonul încovoiat, în mijlocul odăis slab luminate, lângă tortul de mireasă putrezit, acoperit cu pânze de păianjen. Sara Pocket mă conduse până jos, ca și cum aș fi fost o stafie care trebuia scoasă din casă. Nu putea să accepte că eram bine îmbrăcat și era nespus de enervată. I-am spus, rămâneți cu bine, domnișoară Pocket, dar ea s-a uitat în gol. Părea prea tulburată ca să mai priceapă ce îi spusesem. În clipa când am ajuns afară, am făcut tot ce mi-a stat în putință să ajung acasă la Pambălciuc, cât mai pe ocolite. Am ajuns acolo, mi-am scos hainele noi, le-am strâns într-o bocceluță și m-am întors la fierărie în hainele mele vechi. Adevărul e că mă simțeam mult mai în largul meu în ele, deși aveam decărat și ca după mine. Și acum, cele șase zile, care gândisem că vor trece încet ca melcul, zburaseră pur și simplu. Și ziua de mâine mă privea în fața atât de îndârjită, încât parcă nici nu mă puteam uita la ea. Cele șase seri se reduseseră treptat la cinci, patru, trei, doi și începusem să prețuiesc din ce în ce mai mult o vărășie a lui Joe și a lui Biddy. În această ultimă seară m-am îmbrăcat spre marea lor încântare cu hainele cele noi și am rămas așa, elegant, până la culcare. Pentru acea ocazie am hotărât să mâncăm o cină caldă, însoțită de nelipsitul pui la frigare, și-am încheiat cu flip. Notă. Amestec de bere, alcool și zahăr încălzite cu o vergea înroșită în foc. Eram cu toții foarte întristați și chiar dacă ne prefăceam că suntem bine dispuși, niciunul nu era mai vesel decât celălalt. Trebuia să părăsesc satul la ora 5 dimineața, cu micul meu geamantan în mână, și îi spusesem lui Joe că doresc să plec singur. Mă temeam. Mă tem... Tare mă tem că această dorință se născuse la gândul contrastului pe care l-am fi făcut, Joe, și cu mine, dacă am fi mers împreună spre diligență. m de unul singur că nu era nici umbra unui asemenea gând în hotărârea luată. Dar când am urcat la mine în odaie în această ultimă seară, m-am văzut silit să recunosc că adevărul s-ar fi putut să fie altul. Și-am simțit imboldul să cobor și să-l rog pe Joe să vină cu mine a doua zi de dimineață. Dar n-am făcut-o. Toată noaptea, în somnul meu agitat și cu întreruperi, s-au perindat diligențe care nimereau în alte locuri decât Londra și la care erau înhămați câini, pisici, porci sau oameni, dar niciodată cai. Vise fantastice, de călătorii neterminate, mă chinuiră până când se crăpă de zi și când păsările începură să ciripească. M-am sculat, m-am îmbrăcat pe jumătate și m-am așezat în fața ferestrei ca să mai privesc odată ținutul. Și tot privindul am adormit. Bidi se trezise devreme ca să-mi pregătească mâncarea, așa că, deși nu dormisem nicio oră în fața ferestrei, am simțit fumul de la focul din bucătărie și m-am trezit speriat cu gândul înfricoșător că probabil se făcuse târziu după amiază. Dar mult după aceea, după ce am auzit zdrăgănitul ceștilor de ceai și eram gata de plecare, tot n-am avut tragere de inimă să cobor. De fapt am rămas sus tot descuind geamantanul și desfăcându-i curelele, apoi încuindu-l și strângându-i curelele la loc, până când Bidi îmi strigă că e târziu. A fost o masă luată în grabă și fără niciun gust. M-am sculat de pe scaun, spunând repezit, ca și cum tocmai atunci îmi venise în minte. Ei, hey, cred că trebuie să plec. Am sărutat-o pe sora mea, care râdea, dădea din cap și se legăna pe scaun. Am sărutat-o pe Bidi și m-am aruncat de gâtul lui Joe. Apoi m am luat geamantănoașul și am ieșit. Am auzit în urma mea un zgomot și, uitându-mă înapoi, l-am văzut pe Joe aruncând o gheată veche după mine și pe Bidi aruncând altă gheată. Notă. Gheata veche aruncată în urma cuiva se presupune că aduce noroc. M-am oprit și mi-am fluturat pălăria în chip de rămas bun. Dragul de Joe îmi făcea semn cu mâna lui puternică ridicată deasupra capului strigând drăgușit. Ura! Iar Bidi și-a acoperit fața cu șorțul. Am întins pasul gândindu-mă că despărțirea era mai ușoară decât mă așteptasem și că nu se făcea să-i fi văzut toată lumea pe strada principală cum aruncă ghete după mine. Am început să fluier cu gândurile zburând în voie, dar satul era foarte pașnic și tăcut, iar ceața ușoară dimineții se ridica solemn ca și cum ar fi vrut să-mi dezvăluie lumea. Fusesem atât de mic și de nevinovat cât trăisem acolo și lumea de dincolo era atât de mare și de necunoscută, încât... Suspinând și oftând, am izbucnit într-un hoho de plâns. Mă aflam la capătul satului, lângă stâlpul cu degetul indicator. Mi-am pus mâna pe el și-am rostit. Rămâi cu bine, dragul meu prieten. Dumnezeu mi-e martor că n-ar trebui să ne fie niciodată rușine de lacrimile noastre, căci ele sunt o ploaie binefăcătoare pe praful pământului care ne genește privirea, împovărându-ne inimile înăsprite. După ce am plâns, m-am simțit mai bine, regretând mai mult, mai pătruns de propria mea nerecunoștință, mai blând. Dacă aș fi plâns înainte, l-aș fi luat pe jo cu mine. Eram atât de copleșit de lacrimile acestea și de izbucnirea lor neașteptată în mijlocul drumului meu liniștit, încât în diligență, după ce ieșisem din oraș, m-am gândit cu inima strânsă, dacă n-ar fi fost mai bine ca atunci când se vor schimba caii să mă întorc să mai petrec o seară acasă și să-mi iau un rămas bun mai frumos. Cai se schimbară și eu tot nu mă să încă și mă mângâiam cu gândul că va fi foarte ușor să cobor și să mă întorc acasă atunci când se vor schimba din nou cai Și tot muncindu-mă cu astfel de gânduri, deodată mi se păru că un om care mergea pe marginea drumului, venind spre noi, se mă cu Joe. Inima a început să-mi bată ca și cum ar fi fost cu putință ca Joe să fie acolo. ei se schimbară odată și încă dată. Era prea târziu acum și prea departe ca să mă mai întorc, așa că mi-am văzut de drum, iar ceața se ridicase solemn și lumea se desfășura în fața ochilor mei. Acesta este sfârșitul primei perioade din speranțele lui Pip.